Harmadik rész. A megfelelő öltözet eleinte napi vita téma volt közöttük, már az első ebéd előtt egymástorkának torkának estek. Nádja csak életveszélyes fenyegetések hatására volt hajlandó lemondani viseltes börzek éjről. A lány legjobb esetben is csak alsó közép osztály belinek számító blúza és nadrágja felett még csak, -csak napirendre tértek volna a vendégek de a démon bakaroló nádja, magas szárú bakancsa és testhez simuló laknadrágja láttán jó páran nyeltek az étteremben. A fiatal nő sehogy sem illett a hófehér damasz terítővel letakart asztalok, csillogó kristálypoharak és ezüst evőeszközök közé. Azánél magában jót mulatott az elképet arcok láttán, de mosolyogva intett, biccentett oda a megrökönyödött utastásainak. A hozzájuk lépő, deresedő, halántékú főpincér is igencsak sápat, tantorkát köszörülve vezette őket az asztalukhoz. Türelmesen megvárta, amíg a démon és társnője helyet foglal, de bizonytalan gyanakvó tekintettel néha nágyjára sandított. Esetleg kíván valami italt, Mr. Fog? Hajolt meg enyhén a vörös formaruhás férfi. A szokásos aperitifet lesz szíves, George! Értem, és a... – Kisasszonynak! – Ugyanazt! – villantott elbűvölő mosolyt a lánya pincérre. Az idősödő férfi elvörösödött, és a démonhoz fordult. – Mr. Fogg! – Kötelességemnek érzem, hogy tájékoztassam, bizonyos kor alatt nem álmódunk van szeszes rendelést elfogadni, szóval ha a kedves lánya – nádja társa megnyúló arcát látva nevetésben tört ki. George azonnal rájött a tévedésre, de már nem visszakozhatott. Nem a lányom, a mennyasszonyom, sziszegte dühösen Azaniel. Takarodjon, és fél percen belül itt legyen ez az ital. Legközelebb robotkiszolgálót kérek. Megáll az eszem, még hogy a lányom. A főpincér rémülten eliszkolt. A lány gonoszkás komolysággal igazgatta meg az evőeszközeit. Ugyan már, apuci, nem kell mindent merre szívni. Ne kezd még te is, fortyant fel a démon. Miért ne téged olyan könnyű bosszantani, ráadásul roppant élvezetes is. Azaniel tátogott egy sort, majd elnevette magát és legyintett A? Ah, mindegy! Az utasok továbbra sem tértek napirendre a furcsa pároson, és időnként kíváncsi megvető tekintettel fürkészték őket. Ez mindig így megy gazdagéknál, kortyolt be a zöld italában ágyja, mintha kirakatban ülnék. Csak amíg meg nem szoknak, rázta meg a fejét a démon. Igaz, utána meg majd kitalálnak mindenféle messét rólad és azon rágódnak. Az asztalok között felbukkant a csillaghajó kapitánya. Az egyenruhás Montié, mint alatvalói között sétáló kedélyes uralkodó vonult végig a termen. Itt-ott megállt, váltott pár szót az utasokkal, majd lépett is tovább. Az Aniel figyelmét nem kerülte el, hogy a e kurta beszélgetések idején sokszor kerül nádja a vizslapillantások pillantások keresztüzébe. Helyes, a jó kapitány szépen elhírezteli, hogy a lánya menyasszonyom. gondolta elégedetten a démon. A fedélzeten a futótűznél is gyorsabban terjedt a pletyka, így a vacsorai belépőjük már jóval kisebb feltűnést okozott. A méreg drága ruhákban paradézó nők megvetően mérték végig nágyját. Az Aniel szinte tisztán olvasta a gondolataikat. Micsoda kis ribanc! Ez is csak a pénzért állt össze a pasassal. Az ellenséges pillantásokból a démonnak is kiutott, különösen a férfiak részéről. Kegyetlenül irigyelték őt a lány miatt. Az utastársak mindezt persze udvarias, üres, mosolyjal és kedvesnek szánt intéssel igyekeztek leplezni. Nem sikerült. Lehet, hogy inkább a kabinban kellene ennünk? Jegyezte meg nádja kedvetlenül, miután leültek. Azóta jóformák is sem mozdultak a szállásukról, csak olyankor, amikor már úgy érezték rájuk dőlnek a falak. Az első pár sikertelen próbálkozás után Azaniel úgy döntött, mégsem bízza csupán az űrhajó központi számítógépére a kütyű feltörését. Szó szerint a saját kezébe vette a dolgok irányítását. Felkapta az alig fél tenyérnyi, lapos eszközt, aztán arra tért magához, hogy a földön fekszik, a teste, mintha hibernációs álomból ébredne. Rettenetesen fázott. Nádja ilyetten hajolt fölé, és finomnak nem nevezhető pofonokkal próbálta magához téríteni. – Nehogy most purcanyj ki nekem? Hallod? Ha kinyifpanc, a kutya sem mossa le rólam, hogy én nem öltelek meg! A démon a hatodik, hetedik pofon után elég erőt érzett magában, meg moccant, elkapta a lány csuklóját. – Elég lesz, már magamhoz tértem! – krákogott kiszáradt torokkal. Nádja megkönnyebbül sóhajjal ült le mellé a padlóra. Nem erd még egyszer így rám hozni a frászt. Gondolod, hogy szándékosan csináltam? Tornázta fel magát ülő helyzetbe az a niel. Nem, nem hiszem. Mi történt? Ezt én is kérdezhetném. Ja, hát leültél, megfogtad a kégépet, aztán egyszer csak elterültél a földön. Rángatóztál, mint a rohama van, meg motyogtál is valamit. Azt hittem az eszközütött ki. Hát ki akartam venni a kezedből, de ember? Jóformán el kellett törnem az újaidat, hogy elengedd. Úgy rámarkoltál, mint részeg zsaru a prosti mellére. A démon gyorsan felemelte a kezét, megmozgatta az ujjait. Nágya elhúzta a száját. Nyugi, partner, azt mondtam csak majdnem. Na, aztán csak kiszedtem a mancsodból a kütyüt, de akkor átmentél totál hullamerevségbe. Lélegeztél, de komolyan mondom, párát leheltél. Fekete párát. Nem tudtam, mit tegyek, nem akartam az orvosi ügyeletet riasztani, hát rémületemben lekevertem neked egy egyet. Aztán még egyet, mert úgy hallottam, a pofoszkodás segít megjutatni az idegeket. Utána magadhoz tértél. Szóval mi történt? Fejezte be a lánya csuklóját dörzsölve. Semmi. Hazudta a démon. Megfogtam, és a világ sötétbe borult körülöttem. Arra ébredtem, hogy valaki círógat. Círó? Nézett nagyot nádja, majd amikor rájött, hogy a férfi csak játszik vele, dühösen fújt. Menj a fenébe! Én itt aggódok érted, küzdök az életedért, erre te szórakozol velem? Szerintem jobban aggódtál magadért, mint értem. Ha valami történik velem, alig ha tudtál volna meglépni az űrhajóról. Rohadj meg, partner! vetette oda a lány, azzal felkapta az apró eszközt és elviharzott a hálószobába. Azaniel zúgófejjel, remegő izmokkal mászott fel a kanapéra. Mozdulatlanul elnyúlt és igyekezett felidézni azt a bizonyos semmit, amit tapasztalt. Igen, hazudott a lánynak, és esze ágában sem volt elmondani neki, hogy mit látott, már csak azért sem, mert ő maga sem értette. Egyetlen dologban volt biztos, nem a sokkot kapott agy véletlenszerű félrekapcsolásait látta. Eleinte valóban csak fekete üresség vette körül, majd mintha ködből bontakozna elő, függőleges láva folyammal találta magát szembe. A tűzfüggöny egyszerre égette és dermesztette csontál tagjait. Csupán egy pillanatra tűnődött el, hogy miként érezhet a nem létező teste fájdalmat, amikor ismeretlen írásjelek szabályos sorai emelkedtek ki az aláhulló olvat kőfolyóból. Bámulta a jeleket, és bár egyetlen karaktert sem ismert fel, mégis biztosra vette, hogy egy idegen program kód sorai jelentek meg előtte. A narancs fény felerősödött, átölelte. Azanél üvöltött kinyában, de a fájdalom fénycsökkenésével enyhült. Mire teljesen nyoma veszett, már egy szokatlan, a földi piramisokhoz hasonló épület előtt találta magát. A szélesetárt bejáraton barnásbőrű, vörössörényi humanoid lények igyekeztek befelé. Ellenállhatatlan erő vonzotta be őt is. A piramis, vagy helyesebben nevezve, Zikkurat egyetlen hatalmas belső csarnokában rengeteg vörösszemű idegen lény gyűlt már össze. Dübörgő, gyors tempójú dobszó zengett a teremben. Azanél ekkor döbbent csak rá, hogy honnan ismerősek a vörös szemű idegenek. A Kál Nóron öshonos intelligens faj, a Sien valamiféle gyűlését látta. Az egyszerű nadrágot mellént viselő Sien férfiak és nők nem vettek tudomást a démonról, talán nem is látták, mert úgy léptek keresztül rajta, mintha csak levegő lett volna. A dobszó felgyorsult, a falak tövén körbefutó vájatban égő illatos olajfénye felerősödött, Pár köpenyes, kopaszra borotvált Sienha a terem közepén álló jókora rángatta egy kapálózó fajtársukat, majd a tömeg ájtatos mormolása és görnyedezése közben az oltárszerű emelvényre lökték. A következő pillanatban a leszorított Sienha torka felett pengevillant, majd a még vergődő testből sugárban spritzelve tört elő a vér. Azanian elvigyorodott. Kedvére való látványban volt része, de mégis bizonytalanság kerítette a hatalmába furcsa hasonlat ötlött fel benne. Olyan érzése támadt, mint amikor valaki a kedvenc holosorozatát nézi, ám a rendezővel együtt az összes megszokott színészt lecserélték. A köpenyesek vezetője magasba emelte véres kezét, felmutatta a gyilkos tört. A dobszót, mintha elvágták volna. Csend támadta teremben. – Iddár! – üvöltött fel valaki. – itt Iddár! – törtek ki ordításban a többiek is. A démor még a könyökig véres papot bámulta, amikor ismét feldübörögtek a dobok, és az első pár letépte egymásról a ruhát. Vadul szeretkezve a padlóra heverettek. Az elsőt a második, harmadik követte, és a csarnokot hamarosan megtöltötték az orgiában résztvevő hullámzó testek. Azaniel elnevette magát. Ha ilyen a kálnor, akkor nem lenne csoda, ha a démon nem akartak visszatérni a földre. Ő se akarna. Ketvtelve legeltette a szemét a körülötte tomboló orgiánám hirtelen megborzongott. Az oltár felé kapta a tekintetét, és rémülten felkiáltott. A böhöm kőtömbön hatalmas méretű izzótestű láva alak állt, és őt nézte. A démon hátrált volna, de képtelen volt megmozdulni. Még akkor is csak tehetetlenül ácsorgott, amikor az emberszerű jelenség elindult felé. Azaniel érezte a torkára fonódó, egyszerre égető és dermesztő ujjak szorítását, de összeszedte magát és minden erejét beleadva megragadta a lávalény csuklóját. Kegyetlenül fájdalmas volt megérinteni a narancsvörös fényben fürdő teremtményt. Engedj el, te rohadék! Luciferre, ha nem engedsz el, hörögte a démon. A lény olvatkő arcán nem lehetett megkülönböztetni szemet, szájat, orrot, azaniel mégis megmert volna rá esküdni, hogy a lávalak gúnyos érdeklődéssel szemléli a vergődését. A torkát markoló szorítása hirtelen enyhült, majd elenyészett. A démon hátraugrott és döbbenten meredt a támadójára. Ki vagy te? Itt dár! Susokta a lávalény. A teremtményből sugárzó fény egy szempillantás alatt vakítóvá vált, és úgy söpört el a démont, mint muslicát a szélvihar. Az a tudatát ekkor valóban elnyelte az eszméletlenség sötétje. A következő, amire emlékezett, hogy nádja igyekszik őt életre pofozni. Az élmény még napok múlva is jeges borzongással töltötte el, mert a démorok nem szoktak elájulni. Soha. Ott rohagy meg, ahol vagy! Rúgta ki maga alól a széket Azaniel. Dühösen felpattant, egy pillanatig még a terminál kivetítőjén villogó. Hozzáférés megtagadva, feliratra merett, majd a kanapén üldögélő lányra villantotta a szemét. Ne nézz úgy rám, te vagy a műszaki zseni, nem? Amúgy nagyon menő effekt. Milyen effekt? Hökkent meg a férfi amit a szemedbe építettek. A démon ilyetten elkapta a fejét. Nem kellett ő körbenéznie, azonnal rájött, csalódottságában elárulta magát. A lány nyilvánvalóan a szurok fekete, íris és pupilla nélküli démon szemekre célzott. Azaniel vett pár mély levegőt, hogy lenyugtassa magát, nehezebben ment, mint gondolta, ám amikor ismét nágyjához hordult, már a teljesen hétköznapi szembogara csillant a kapin fényében. Bocs, nem szándékos volt. Előfordul, amikor dühös vagyok. Nézdest meg, mert ha a pigmentek elérik a látóideget... Mi van? Már orvos is vagy. Ha ennyire okos vagy, talán segíthetnél ezzel a vacakkal. Bökött az a konzolon pihenő kégépre. Én elmondtam, amit tudtam, vont vállalt a lány. Amúgy, ha jól emlékszem, te azzal, hogy nincs olyan rendszer, amit ne tudnál feltörni. A démon lemondó sóhajjal rogyott bele az asztalka túloldalán lebegő fotelbe, azaz csak rogyott volna, mert ugyanazzal a lendülettel szitkozódva fel is pattant. Bosszus mozdulattal emelt fel egy félig üres kekses dobozt az ülőrészről. Megrovó tekintetére nádja csupán futó, szemtelen mosolján reagált. Az ismét feltámadt a dű. Levetette magát a fotelbe, a kekszeket az alacsony üvegasztalra dobta. Belehalnál, ha nem hagynál mindent szer nem tudok koncentrálni ebben a rumliban. Milyen rumli? Nézett körül ártatlan arccal a lány. Szó, ami szó, a kabin határozottan olyan képet festett, mint egy felrobbant ruha és élelmiszer üzlet. Majd minden viszintes felületen összegyűrt felsők, nadrágok, különböző rákcsáni valók, színes dobozai és zacskói hevertek. A halvány árnyalatú szőnyegen jókora folt emlékeztetett a reggel kiborult narancslére, és a sarokban négy pár női lábbeli fetrenget kaotikus összevisszaságban. Harmadik hete lakott a démonnal a lány, és azanél visszasírt a csendes magányát. A falon elhelyezett képernyőn változó számok szerint még három és fél nap, mire megérkeznek Kálnorra. Egy örökké valóság, hordozta körbe a démon a tekintetét a rendetlenségen. Eleinte még összeszedte a lány holmiát, kidobta a szemetet, de hamar rájött, hogy szélmalom harcot vív. Szobaszerviszt kért, és a robotok percek alatt rendet raktak, de másnap reggelre a kabin visszatért az őskáosz elméletet megszégyenítő állapotba. A démon onnantól kezdve az idejét inkább az idegen szerkezetnek szentelte, és csak akkor kelt fel a terminál mellől, amikor ebédelni vagy vacsorázni mentek az első osztály éttermébe. Azaniel elkeseredve pislogott a lányra. Egyszerűen nem értem. A csillaghajó MI-jének minden biztonsági protokollját félreállítottam, de még mindig nem hajlandó szóbálni a kütyüddel. Hatos szintű kódfeltörőt használtam, ami röhögve táncolna be, még a flotta adatbázisába is, de ez az... Hé, hey, nekem ne panaszkodj, nem tudok segíteni, vágott a panaszáradatban ágyja. Talán fogd meg, és szorongasd egy kicsit tovább, mint a múltkor, hát ha több sikerrel jársz. A szerencsétlen incidens említésére a démon bosszusan felhorkant. Egyetlen porcikája sem kívánta, hogy megismételje a kísérletet, ám a lány szavai szöget ütöttek a fejébe. Felpattant és visszatelepedett a terminálhoz. A kettes szintű biztonsági program még a gyatrácska követő modullal együtt sem jelentett a démonnak komoly akadályt. A vékony kristálapon hamarosan ott parádézott a teljes utaslista névvel, fotókkal és az összes alapadattal. – Megtudhatnám, hogy mire készülsz? – kelt fel nágyja gyanakodva, és a démon mögé lépett. enyém jó darabig nem felelt, tekintette az utasok képét fürkészte, majd megállította a lassan gördülő adathalmaszt. – Lemegyünk a harmadosztályra, és visszafelé beszélünk a kedvenc fedélzetmestereddel. A lány szeme felcsúszott a homlokán, karját a melkasán összevonva megrázta a fejét. – Nem megyek sehova, amíg el nem mondod, miről van szó! Ne felejtsd el, kinek köszönheted, hogy még a fedélzeten vagy, és nem valamelyik katonai űrállomás fogdájában, szólt fenyegetően a férfi. Te pedig ne felejtsd el, hogy hazudtál a kapitánynak, meghamisítottad az azonosítómat és a beszállókártyámat, bökött nágyja a képernyőre. Ha én bukok, te is buksz. Szerinted kérhetünk majd közös zárkát? A démon behunta a szemét, nyugalmat erőltetett magára, majd a lány felé fordult a magas támlás üléssel. Ülj le, el kell mondanom valamit. Ajj, ajj, ez rosszul indul. Ha terhes vagy, akkor tuti, hogy nem én vagyok az apa, ne is akar rám kenni. Azanél egy másodpercig meghökkenten merett a lányra, majd Kurtán szárazon elnevette magát. Oké, okay, ez jó vicc volt, de most ülj le, komolyan kérlek. Rendben, ülök, tette le magát nádja a szófára. De ha azt mondod, hogy szerelmes vagy belém, ne idétlenkedj! csattant fel a démon dühösen. Az aniél szeme fehérje egy pillanatra, ismét koron feketére változott, mire a lány megszeppentem bólintott. Jó, jó, csak vicceltem! Hallgatlak! Azt már tudod, hogy ki vagyok. Viszont azt nem, hogy miért megyek a Kálnorra. Gondolom, vakációra nem? Mert azt ajka hiszem, hogy fegyvereket akarsz eladni. felelte a lány, majd ilyet kifejezés suhant az arcán. Ugye nem valami illegális dolog? Ah, Tudod, mit? Nem is akarom tudni. Nem akarok bajba kerülni. Semmi törvényellenes nincs a látogatásomban, viszont nem árulok fegyvereket sem. Én egy <hül> globális cégnek dolgozom, és pár eltűnt alkalmazott után nyomozok. Neba! Fejvadász vagy! Üledezett nádja. Olyasmi, igen. Meglepődtél? Jó az álcád. Úgy nézel ki, mint aki kettőig sem tud számolni. Na olyan izé, bye, Gunnar, Azaniel megcsóválta a fejét, és közben az jutott eszébe, hogy ha a lányból démont lehetne csinálni, hatalmas sikere lenne a pokolban. Nádja a legnagyobb jó szándék mellett is képes volt páros lábbal beletaposni bárkinek a lelkébe. Vajon mire lenne képes, ha a jó indulatot lecserélnénk egy kis gonoszságra? Oké, ezt most bóknak vettem, vigyorodott el a férfi, majd elkomolyodva folytatta. A cég vezetése teljes diszkréciót követel, tehát nem fordulhatok majd a helyi hatóságokhoz. Egyszerű turistaként indulok az eltűnt kollégáim nyomába. Aha, és nekem mi közön van ehhez? Mondtam, hogy nem akarok tudni semmiről, arról sem, hogy el tudom intézni a teljes priusztörlésedet. Olyan makulátlan lenne az adatállományod, mint a frissen esett hó. Nagy a hitetlenkedve elhúzta a száját. Na persze, egy fejvadász a föld minden adatbázisába be tud törni. Azaniel szó nélkül a terminára mutatott. A lány elértette a mozdulatot. Az elmúlt napokban a démon az orra előtt kerülte meg, vagy zúzta porrá a civil flotta legkomolyabb biztonsági programjait is. Ha nagyon ragaszkodsz hozzá, most rögtön megtehetem. Igaz, kell pár nap, amíg a Starhopper emélye átküldi a frissítést a földnek? Mondjuk, hogy érdekel a dolog. Mit kell tennem érte? kérdezte az izgatottságtól reketten nádja. Ugyanazt, mint eddig. Csupán legyél továbbra is a társam és partnerem a kálnóron. A lány újjával egy hajtincsét babrálta, és eltűnődve fürkészte a férfi arcát. Ez attól függ mennyire veszélyes, amiben bele akarsz rángatni. Nem sokra megyek a tiszta előélettel, ha halott vagyok. Őszinte leszek, nem tudom, hogy mennyire lesz veszélyes, de ha csak a pénzen múlik, ajánlhatok fel egy kis tisztelet díjat a társaságodért. Aranyos vagy, de kösz, inkább nem, fintorgott nádja. Mit kezdjek pár száz kredittel a zsebemben? Én kicsit többre, gondoltam. Mondjuk két millióra. A luxus csend támadt. A lány elképetve bámult a démonra, majd a fejét rázva felnevetett. Tényleg ennyire naívnak hiszel? A francot fogsz te fizetni két mankót, ennyi pénzért egy olcsó bérgyilkos a fél bolygót kiírtaná. Te meg csak azt akarod, hogy veled lógjak? Szórakozzál, a jó édes! Komolyan beszéltem, vágta kettő a démon a meginduló szóáradatot. Rendben, de a pénzt előre kérem, vágta ki a lány némi hallgatás után. Százezer most és a többi, ha már úton vagyunk hazafelé. A priuszodat most törlöm a helyadatbázisból, de a véglegesítő kódot csak azután adom meg az igazságügyi rendszernek, hogy megtaláltam a társaimat. Legyen inkább egy mankó, az pont a fele a teljes összegnek. Ja, és az előéletemet most töröld. Tudod, hogy nyugodt szívvel parádézhassak melletted? Nem, makacsolta meg magát Azaniel, hogy aztán arra ébredjek üres mellettem az ágy nagy a szeme elkeskenyedett, dühös fúriaként pattant fel a szófáról. Tudtam, jaj, de tudtam, hogy ezt akarod. Felejtsd el, nincs az a pénz, hogy egy ilyen, ilyen veled lefeküdjek. Állj le, kiáltott rá a démona a fortyogó lányra. Csak képletesen értettem. Nem kezdek kislányokkal? Ennyi büszkeség még belém is szorult. Kislány? Kit nevezeltek kislánynak? Ember, ha tudni akarod. Emelte meg még jobban a hangját nádja, az ekkor már tombolt, elvesztette a fejét, hetek óta élt összezárva egy fiatal, szemtelen nővel, aki nem tisztelt semmit és senkit. Egy lányjal, akihez nem nyúlhatott, és aki annyira sem ismerte a rendfogalmát, mint őszgida a Picasso festményeket. Hetek óta igyekezett jó fiú lenni, és nem tenne semmi olyat, amivel felhívhatja magára a figyelmet. Bár a férfi ülve maradt, démoni alakja túlnőtt a testén, és fenyegető, gomolygó, szurok felhőként tornyosult a lány fölé. Nem vagyok ember, démon vagyok, dörgött a nappali falai között a mély, pokoli bömbölés. Nágya rémülten felsikoltott, és kézzel lábbal a kanapé távolabbi végébe lökte magát. Hatalmasra tágul szemében rettegéssel, hullafehér arccal bámult a fölé magasodó alakra. – Te jó szagú! – nyöszörgött fel Nagyja. Az a a félelemtől remegő lány látványa gyorsan lehiggasztotta, Szitta magát, amiért hagyta, hogy a fruska ennyire felbosszantsa. – Csugd be a szemed! – Nem! Ne is akarj vitatkozni! – Tedd, amit mondtam! – dördült nágyjára. Meglepő módon a lány nem tiltakozott, engedelmeskedett. – Rendben! Most már kinyithatod! – Az örvénylő testű rémalak eltűnt. A férfi láthatóan nyugodtan ücsörgött a terminál előtt. Hű! Katszantotta el magát nádja. Ez szuper volt! Majd összecsináltam magam ilyettemben. Totál élethű volt! Hogy csináltad? Valami hologenerátor van a zsebedben? Meg az a hang? Lemondok pár ezresről, ha nekem is szerzel ilyen kütyüt? A démon elkeseredetten a tenyerébe temette az arcát. Amióta a föld elérte egy bizonyos technikai szintet, az embereket már szinte semmi sem tudta tartósan félelemben tartani. Azaniál kezdte megérteni Lucifert, hogy miért szeretne terjeszkedni a galaxisban. Miért egy olyan faj nyakán lógni, ami felett lassan elveszíti a hatalmát? Igaz, a vágyaikat továbbra is ki lehet használni, öldösni is lehet őket, de ez már csak az ebéd végét jelentő desszert. Igen, talán a pokolnak költöznie kell, ha a démonok és ördögök nem akarnak primitív mészárosok szintjére süllyedni. Hé, most mi van? talak. Hallotta meg nádja hangját. Oké, okay, visszavonom a bájgúnárt de akkor sem fekszem leveled Az Azaniel nem felelt, mozdulatlanul ült tovább. Hallotta, mint a lány felkel, és megpróbál eltűnni a hálószobában. A démon felkapta a fejét, és egyetlen intéssel becsukta az ajtót Nádja óra előtt. Ülj vissza a helyedre! Nehogy előadda sértett hőszerelmest! perdült a lány a démon felé. Ülj le, és elmondom a tervemet. Az ennél nyugodt hűvös hangja nagyobb hatást ért el, mint a korábbi üvöltés, mert a lány nagyot nyelve tiltakozás nélkül ült vissza a kanapéra. Na, már is jobb. Figyelj rám! Az én dolgom, hogy megtaláljam az eltűnt kollégáimat, a tiéd, hogy mellettem legyél, velem gyere mindenhova. Ezért két millió kredit és tiszta előélet lesz a fizetséged, Semmi egyebet nem kérek tőled, csupán azt, hogy ne lépj le. Előre szólok, ha cserben hagysz, előbb-utóbb egy másik démon megtalál, és ő már nem fog neked üzletet ajánlani. Ha mégsem erednek a nyomodba, úgy annak egy oka lesz. Amikor meghalsz, a pokorra jutsz, és hiddel. a társaim tudni fogják, mit tettél velem, és tártkarokkal várnak majd. Eddig tiszta? Nem, nem igazán. Borzongott meg a lány. Nem baj. Hogy kicsit jobban megértsd, miről van szó, elmondom a háttér sztorit. A pokol terjeszkedni szeretne. Lucifer parancsára kilenc démon indult útnak a világűrben, hogy az idegen fajok gyengességeit feltérképezve más bolygókon is megvethessük a lábunkat. Azonban az összes ügynökünk eltűnt, és a nyomok a kál norra vezettek. Ha úgy tetszik, én vagyok az egyszemélyes kutató és mentőszolgálat. Szerintem egész jó holonovella író lehetne belőled, próbálkozott nádja. Lehet, bólított komoran a démon, de inkább figyelj. Van egy olyan érzésem, hogy a Kaltnoron már várnak ránk. Amikor megérintettem a kütyüdet, egyfajta látomásom volt. Mod neked valamit az a név, hogy iddar. A látomás szóra a lány szemöldöke a homlokán, megrázta a fejét, nem, kellene. Az adatbázis szerint Iddar egy kisebb isten volt. A bolygót benépesítő faj, a Sienha, már nem különösebben vallásos, így Iddar és a kultusza is lassan a homályba vész. Az Utikalau szerint Iddar templomai manapsága már inkább csak turista látványosságok, semmint valódi szentélyek. Szerintem, a te kis kéjgéped még abból az időből származhat, amikor ezt a furcsa istent nagy tisztelet övezte. De nem is ez a lényeg. Amint mondtam, akárkik is felelősek a társaim eltűnéséért, szinte biztosan várnak majd minket. És nem virágcsokorral a kezükben, hidd el. Nem tetszik ez nekem, össze ágyja a karját a melkasán. Oké, okay. vedd úgy, hogy kiszálltam. Ha most magamra hagysz, meg? kell, hogy ő jelek. Vont vállat a démon. Ahhoz nekem is lesz egy-két szavam. Kapta elő a lány a zsebéből az apró lézerkést. A démon lenéző pillantást vetett a halkan zizegő fénypengére, mire az hangos sercenéssel kialudt. Nágya meglepetten pislogott a biztosnak hit fegyverére, majd fájdalmas kiáltással eldobta. A hengeres fémdarab nem koppant a padlón, lágy kanyarral a férfi kinyújtott kezébe röppent. A férfi nyitott tenyerén pihenő markolat felizzott, majd sisteregve formátlan fémkupacá olvadt. Nádja dermetten figyelte, amint az olvadozó massza alaktalanná szilárdul, majd pillanatok alatt szürkés színt vesz fel. Mire a kihűlt fémdarab a szőnyegre hullott, a démon már ismét a lány arcát fürkészte. Megköszönném, ha nem szakítanál folyton félbe. Szóval, a tervem a következő. Hogy megtévesszük az ellenséget, személy azonosságot cserélünk valakikkel. Már meg is találtam a megfelelő párt. Bökött Azaniel a képernyőn fénylő fotókra, adatokra. Remélhetőleg elegendő időt nyerünk velük, fejezte be a mondatot eltűnődve. A fiatal nő elképedve ingatta a fejét. Józan esze sikoltozva tiltakozott, és káprázattal, ügyes trükkkel igyekezett megmagyarázni mindent, amit az elmúlt pár percben látott. Lelke mélyén azonban már kezdte elfogadni, hogy olyan dologgal találkozott, amivel még soha. Nem, hogy ő, de az emberiség nagy része sem. Szóval, te démon vagy? kérdezte bátortalanul. Igen, hangzott a kurta, egyszerű válasz. A pokol, meg az ördögök, mind igaz? Nagyon is, bár nem teljesen úgy, ahogy azt az emberek elképzelik. Vagyis, inkább csak elképzelték, mert manapság már alig akad, aki hisz benne. Miért én? Mire kellek én, amikor ilyeneket tudsz csinálni? Pillantott nágyja az olvat fémkupacra a padlón. És miért téged küldtek? Ha a főnöködnek ilyen fontos a terjeszkedés, miért nem ő jött? Big Joy szereti a fontosabb akcióit maga vezetni. A démon bosszúsan ellegyintette a lány szavait. Nem ismered a bibliát, hát honnan is tudnád? Szép, vaskos könyv, tele sok marhasággal, amit a papok firkáltak bele, de azért akad pár dolog, amire ráhibáztak. Oké, okay. pokol történelem gyors talpaló. Lucifer, a pokol ura, valamikor angyal volt, és odafent vinnyogott a többi napos csibével együtt. Ám egy szép reggelen úgy döntött elege van a bénázásból, erre kirúgták, és a földre, pontosabban a föld poklába száműzték őt, és pár támogatóját. Nem a marsra, nem a ganümidészre, hanem a földre. Lucifer urunk szépen kialakította a maga kis birodalmát, és sokáig jól mentek a dolgok. Ám a hülye embereknek nem volt elég a bolygó, nekik ki kellett rajzaniuk a csillagok közé. Na, itt van a kutya eltemetve, ugyanis. Lucifer nem hagyhatja el a földet. Viszont ez a korlátozás nem vonatkozik az ő teremtményeire, nevezetesen ránk, démonokra. Hogy tovább menjek? A pokol minden teremtménye az emberek meríti az erejét. A ti gonoszságotok, pitiáner kis vágyaitok adják nekünk az erőt. Kezded már kapisgálni? Azt hiszem, igen, bólogatott a lány. Engem akarsz üzemanyag cellának használni? Dögölj meg! Nem tehetem, sajnálom, vigyorodott el az aniel. Valójában nem élek, tehát még ha akarnám, sem tudnám teljesíteni a kedves kérésedet. Ismét súlyos csend ereszkedett le rájuk, amit nem sokára nádja elkeseredett hangja tört meg. Ez pazar. Ha nem tartok veled, megölsz. Ha veled tartok, akkor ki tudja, mibe keveredek, és könnyen lehet, hogy kinyírnak. Kivételesen nem fogok hazudni, valóban fennáll a lehetőség. Tárta szét a karját az aniel. Viszont, ha túléled, gazdagon tisztán kezdhetsz majd új életet. Ha ez megnyugtat, szükségem van rád, mert a kálnoron alig akadt pár ember. Ergo, tetszik vagy sem, de védelmeznem kell téged, mert ahogy találóan fogalmaztál, te leszel az üzemanyagom. Ne aggódj! Te ebből semmit sem érzel majd, csupán a közelemben kell lenned. Nádja komor, tűnődő arckifejezéssel nézett a démonra. Nem sok választásom van, viszont akkor még egy dolgot tegyünk hozzá a béremhez. Tüntesd el az életemből Big Joe-t meg a gorilláját. Az Aniel szélesen elmosolyodott. Nem probléma. Bedd úgy, hogy már nem élnek. Tehát megegyeztünk? Igen, de pacsit rá, nyújtott kezet a férfi. Micsit? Nézett nagyot a lány. Ja, hogy készfogás. Figyelj, én nem beszélek démonul, szóval maradjunk meg a világnyelvnél, oké? Okay? Apropó, mi a neved? Az igazi neved? Na nem, azt soha nem fogom elárulni. Most viszont induljunk, látogassuk meg a crossházas párt. Bökött Azaniel a fejével a Terminál kivetítőjén mosolygó házas pár fényképére. Nádja megadóan ballagott a démon mellett. Az első osztály széles folyosóin csak elvétve találkoztak más utasokkal, személyzettel. Ezeknek van pénze, hogy egész nap koktélokat vedeljenek a bárokban, meg vásárolgassanak, gondolta a lány keserűen. Elhaladtak egy jókora fotelekkel, cserébe növényekkel teli beugró előtt, ahol pár kölyök egy információs hologramot próbált az őrületbe kergetni, az egyszerre össze-vissza feltett bugyuta kérdéseivel. A holonő még jóformán bele sem kezdett egy-egy válaszba, már is valamelyik gyerek a szavába vágott. Nádja észrevette, hogy a démon vigyorogva pillantott a rosszalkodó milliómos palánták felé. A lány saját maga számára is meglepően hamar napirendre tért a társa kiléte felett. Úgy vélte, a szokatlan nyugalom oka talán az addigi életében keresendő. A Megacity legmocskosabb bugyraiban az élet nem tartogatott csodákat senki számára. Nem történtek fantasztikus dolgok, és az ott élők megszokták, hogy leginkább csak magukra számíthatnak. Márpedig aki minden nap úgy ébred, hogy korán sem biztos, hogy este hol hajtja álomra a fejét, ha még lesz neki, az nem engedheti meg magának a bizonytalankodás és a habozás luxusát. Észnél kellett lenni és ismerni kellett az erőviszonyokat. Az maradt sokáig életben, aki az érzelmeit férretéve, tanakodás nélkül jól dönt. Nádja gyorsan elhatározásra jutott, hogy betársult a démon kis akciójába. Azonban a kérdés továbbra is mardosta, hogy jól döntött-e. Nos, az majd kiderül, sóhajtott gondolatban. Bajban volt, hogy miként kezelje a mellette lépdelő alakot. Bár józan esze továbbra is fel vinnyogott, hogy démonok már pedig nincsenek, de a tiltakozó hangoska egyre halkabban, egyre ritkábban férkőzött a gondolatai közé. Amíg a liftre vártak, lopva a társára pillantott. Kegyetlenül jóképű, kicsit a régi idők marcon a rabló vezéreire emlékeztető férfit látott. Hiába tudta, hogy a pasas valójában nem, hogy nem ember, de még csak nem is evilági lény. Ténként elfogadta, de inkább nem akart jobban belegondolni. Zavartan követte a démont az időközben megérkező felvonóba, majd amikor az ajtók hal csilingeléssel bezáródtak, úgy döntött, úgy tekint a férfira, mint eddig. Üzleti partner, akitől sokat nyerhet. Már meg sem lepődött rajta, hogy a lift konzója makacskodás nélkül elfogadta a férfi kódját, és egyenesen a harmadosztályra sűjjet velük. Normál esetben az utasok nem keveredhettek, mindenki csak a számára kijelölt területen mozoghatott. Egyszerűen szólva, a jegy, illetve az azzal járó beszállókártya a fizikai és társadalmi korlátok fenntartására szolgált. A harmadosztály látványa kissé melbe vágta a lányt. Alig két hét elég volt, hogy hozzászokjak a luxushoz, gondolta szomorkásam. Keskeny, állott levegőjű folyosóra léptek ki a liftből, a csupasz fémpadló és az egyhangú dísztelen falak sivár látvány nyújtottak, amire a világítás egy cseppet sem segített. A harmadosztályon mindennel spóroltak a friss oxigénnel, a helyjel, a világítással, az étellel. Mindennel, ami kényelmesebbé tehette volna az utazást. A legolcsóbb utasok szintjén nem voltak holomozik, nem voltak bárok, nem akadt egyetlen úszoda vagy rekreációs terem sem. Akik csupán a harmadosztályt engedhették meg maguknak, azokat pár négyzetméteres kabinok, ablaktalan folyosók, közös mosdók fogadták. A démon szó nélkül jobbra fordult, elindult a szürke, egyforma ajtók sora mentén. Nádja utána iramodott. A férfi a széles, fém ajtókeretekben világító kék számokat figyelve haladt. A lánynak eszébe jutott egy gyerekkorában látott ősrégi film, a történetre nem igazán emlékezett, csak arra, hogy valami tengerjáró hajó volt, ami elsüllyedt, és egy csomor meghaltak. A folyosón ballagva felidéződtek benne a kétdimenziós képkockák. A filmben látott gőzös harmadosztálya jóformán csak annyiban különbözött a starhopper hogy a csillaghajón nem kellett kifeszített kötelekről lógó száradó zoknikat kerülgetniük. Az egyik kabinból két kiskölyök rohant ki visítva, és elvágtattak mellettük. Ad vissza, Mikey, az az enyém! – Vedd el, ha tudod! – kiáltott vissza az előlloholó kisfiú. Morcos, pohos, pasas dugta ki a fejét egy másik ajtón. Bosszankodva a tovarobogó gyerekek után bámult, majd gyanakodva végigmérte a némán ácsorgó párost. – Hát, maguk, eltévedtek. – A kross házas párt keressük. – Nem ismerem őket! – rászta meg a fickó a fejét bizalmatlanul, azzal visszahúzódott a kajütjébe. Nagyon köszönjük a segítséget, morogta a lány. Nyugalom, tudom, melyik kabinban laknak. intett a démon a folyosó távolabbi vége felé. Menjünk. Fél perc múlva a férfi megtorpant az egyik kabin előtt, és megérintette az ajtócsengő lapkáját. Fiatal, a huszas éveinek végén járó férfi bukkant fel előttük. Olcsó, unalmas barna inge, egyszerű vászonnadrágja és széles válla alapján nagyja azonnal besolta a fickót az alsóbb munkásosztályba. Ismerte jól ezt a fajta embert, hosszú évekig spórol, hogy életében legalább egyszer eljusson valamelyik távoli nyaralóbolygóra, hogy aztán hazatérve boldogan henceghessen a nagy kalanddal. Az ilyen félék azok, akik a lepusztult kis csehókban a harmadik negyedik sör után előlépnek galaktikus mindentudókká, és lenéző mosolyjal hallgatják a cimborák fajokra vonatkozó megjegyzéseit. A sokadik ital után pedig az asztal csapkodva osztogatják a hatalmas, csillagközi bölcsességeket. Jeremy Cross kérdezte a démon. Igen, én lennék, pillantott végig a férfi gyanakodva azanél makulátlan, álló galléros öltönyén. Mit akarnak? Az én nevem James Fogg, az ifjú hölgy pedig nádja veszt. Lenne egy üzleti ajánlatom a maga és a kedves felesége számára. Ugyancsak fiatal, sötét hajú nő bukkant felkrossz mögött, és érdeklődő bizonytalan tekintettel bámult a jövevényekre. Miről lenne szó? A munkás férfi hangjában mohóság csendült. Ha megengedni ezt nem itt a folyosón, mondanám el. Cross gyors pillantással kikukkantott a vendégei mellett. Megvárta, míg a sarkon beforduló, a kezében műanyag doboz cipelő nő eltűnik a közös mosoda ajtaja mögött, majd arrév lépett, utat engedve a démonnak és a lánynak. Jöjjenek be! A harmadosztály zsebkendőnyi pár négyzetméteres kajütjében hirtelen nagyon sokrak tűnt négy ember. A falhoz rögzített dupla ágyat ugyan a Cross házas pár már felhajtotta, így az immár kanapéként szolgált, de még így sem kellett volna nagyon nyújtózkodni, ha letelepedő látogatók el akarják érni a szemközti falat. A feleségem, Jenet, mutatta be Gross septében a fiatal nőt. Megkínálhatom magukat valamivel, mosolygott Azani erre a házi asszonyuk. Jeremy megköszörülte a torkát, és szeme figyelmeztetően az asszonyra villant. Nádja sejtette a bosszús tekintet okát. A hajón minden pénzbe került, ami nem volt része az alapellátásnak. Aki víznél többet szeretett volna a pohrába, az bizony vaskos felárra számíthatott az italautomata képernyőjén felvillanni. A házaspár letelepedett a kajut berendezésének részét képező, két rozog a Nem, köszönjük. Viszont ha nem bánnák, egyből a lényegre térnék. Villantotta fel legelbűvölőbb mosolyát a démon. Szeretnének százezer kreditet? Hülye kérdés! Horkant fel nana. na persze ez attól is függ, hogy mit kell érte tenni, mert gondolom nem szívjóságból adna, Nem, valóban nem. Viszont a pénzért cserébe csupán annyit kérnék, hogy egy hétre költözzenek fel az első osztályra. Mutatta fel az utas jegyét a démon. Az aranyszínű műanyaglap láttán a házaspár összenézett. A kártyák... A kártyák névre szólnak? Ha megpróbáljuk használni a maguk kódjait, a biztonságok egyből elcsípnek minket. Ráadásul három nap múlva megérkezünk a Kálnorra, csóválta meg a fiatal asszony a fejét. Erre ne legyen gondjuk, ezt a részt én elrendezem. Mondják, nem szeretnék pár napig élvezni a luxust. Nem csak itt, de a Kálnoron is. Nem telne jobban a vakációjuk, ha az olcsó, koszlott kis szálloda helyett osztályon felüli hotelben lakhatnának? Ha a legrövidebb turistaprogramok helyett a bolygó legpazarabb látványosságaiban gyönyörkedhetnének. Ha tömött száz személyes turista siklók helyett saját sofőr és idegen vezető várná magukat. Ráadásul mindezért százezer kredit ütné a markukat. Ez nekem akkor is sántít. Miért tenne ilyet, Mr. Fog? Dölt hátra a székben a férj. Mr. Cross, vagyis ha megengedi... Jeremy, hallotta már azt a fogalmat, hogy bolond milliomos? Ha hiszi, ha nem, de menyasszonyommal úgy döntöttünk, szeretnénk kipróbálni, milyen érzés harmadosztályú utasként meglátogatni a Kál-Nord. Tudom, mi lenne a következő kérdése, hát válaszolnék is rá rögtön. Csupán ma reggel jutott eszünkbe. Ám, amint azt maga is biztosan tudja, az utazás közben már nem cserélhetem el a jegyünket, mivel egyetlen szabad kabin sincs a harmadosztályon. Csak úgy lehetséges kivitelezni a mi kis tervünket, ha valaki cserél velünk. Nem tudom, pillantotta Fickó elbizonytalanodva a feleségére. Nekem ez akkor is nagyon furcsa. Értem. Nos, ha magukat nem érdekli a dolog, majd talán mással próbálkozunk mozdult Azani el, mintha fel akarnak elni. – Drágám, ki a következő a listánkon? – nézett kérdőn Várjon, a fenében ne siessen annyira! – ilyet meg Jeremy, és idegesen megdörzsölte borostás állát. – Oké, szóval csak felköltözünk a maguk kabinjába, a bolygón a maguk szállodájába csekkolunk be, meg, meg ilyenek? – Igen, nagyjából ennyi. Csak azt ne felejtsék el, hogy minden a mi nevünkkel van foglalva, és amíg a hajó a hipertérben száguld, nem igazán tudjuk közölni az idegenforgalmi ügynökséggel a változást. Hazutta, a démon. Természetesen, amint orbitális pályára lépünk, rögvest intézkedek ez ügyben is. Igaz, nem tudom, milyen gyorsan sikerül elintéznem, így elképzelhető, hogy az első pár órában még James Fogg-ként, illetve Nagyja Westként szerepelnek majd a turisztikai rendszerben. Amúgy hadd jegyezzem meg, hogy a kabinom és minden hozzá kapcsolódó szolgáltatás, beleértve a Hotel hotelszobát és a programokat, egy külön számláról kerül kifizetésre, tehát maguknak egy kreditjébe sem kerül. Ez annyit tesz, hogy Hozzá sem kell nyúlniuk a százezer kredithez. Ez szépen hangzik, de mi két hét vakációra jöttünk, és a visszaútra is harmadosztályra szól a jegyünk, szúrta közbe a asszony. Janet! mordult rá figyelmeztetően a feleségére Jeremy. A férfi talán attól félt, hogy túl mohónak véli majd őket a lökött milliómos, és visszalép az ajánlatával. Ezen nem újon, kisasszony! asszony. el magát a démon. Ha ennyire fontos maguknak, Hát, fedezem a két hét luxusszálodát és a hazaút első osztályát is. Oké, okay, megegyeztünk, vágt rá gyorsan a pasas. Mikor utalja a pénzt? Most azonnal egyben megcseréltetem a jegyünket is, ha nem bánják. Kelt fel az Odalépett a hátsó falba épített egyszerű terminálhoz, majd testével takarva a régi módi folyadék kristályos érintő képernyőt végigfuttatta rajta az ujjait. Jaj, össze kell még pakolnunk, pattant fel Janet ijedtem. Hölgyem, fordult az aggódó nő felé a démon, hagyjanak itt mindent. Ne feledje, első osztályú, VIP utasok lesznek, nem mindegy milyen ruhát viselnek. Hát, erre nem is gondoltam, torpant meg a nő, majd arcán aggodalom suhant át. Mit fognak szólni a pénzes zsákok, ha mi, mi meg az étteremben maguk helyett? Van itt terem, igaz? Amíg azt hiszik magukról, hogy maguk is a felsőbb tízezerhez tartoznak, nem lesz gond. De ha ez ennyire aggasztja magukat, hát kérjenek szobaszervízt. Ez is a szolgáltatás része, nem kell fizetni érte. Nádja habozva nyújtott át az utaskártyáját a démonnak, aki széles mosolyjal tette le a plastiklapot az asztalkára. <hül> a pénz? Köszönültem meg Jeremia torkát. Ellenőrizze a számláját, Mr. Cross, vagy mondjak inkább Mr. Foggot. A fiatal pár idegesen, boldogan kapta fel a műanyaglapokat. A férfi bizonytalan gyanakvással a kiárat előtt még megtorpant, visszafordult, mintha mondani akarna valamit, de végül csak egy gyors. Köszönjük, et motyogott. A nyitott ajtón át, nágya még hallotta, mint Janet odaszól a férjének. Hallod, ez a pasi tényleg bolond? Alig haltak el a házas pár léptei, a démor a lányhoz fordult. – Ez megvan. Most keressük meg azt a Wilkins fedélzett mestert. – Elárulnád, mire készülsz? – keményedett meg nágya tekintete. – Jobb, ha nem avatlak bele minden tervembe – felelte Kurtán a férfi. A lány megborzongott a démon sötét mosolyától. Azaniel mindig is büszke volt az alaposságára. Már azelőtt memorizálta a csillaghajó alaprajzait, műszaki adatait, hogy a fedélzetre lépett volna. Semmit sem szeretett a véletlenre bízni, és ebbe beletartozott a terep ismerete is, legyen az város vagy űrállomás. A négyes hangárhoz kérd a randit, szólt oda nádjának. Miért? csodálkozott a lány. Ne kérdezd, mondtam, minél kevesebbet tudsz, annál jobb neked. Figyelte, amit az értetlen lány a konzolhoz telepszik, és kéri a számítógépet, hogy kapcsolja vilkinst. Na No csak a hirtelen megtollasodott kis madár! Csendült fel a fedélzetmester komor hangja a kommunikátorból. Mit akarsz? Találkozni szeretnék veled a négyes hangárnál? Na persze! És ugye a miért? Kirúgott az a polyáca? Nem, de hiányzol. Még szerencse, hogy a lánynak volt annyi esze, csupán hang kommunikációt kért, a képet előre látóan letiltotta, így Wilkins nem láthatta a néma röhögéstől fuldokló azaniel-t. Tényleg? Támad fel a büszkeség Wilkinsben. Lám, láma! Pénz senkit nem tesz elég jó szeretővé, ugye? Oké. Mikor? A démon felemelt odatátok odatátoktanágyjának. Egy óra múlva? Egy óra múlva? Oké. A szokásos helyen? Nem, inkább a négyes hangárnál. Igyekezett makacskodni a lány, anél fejrázását látva. Csibém, az a terület zárolva van, a múlt heti ionvihar. Nagy a tanástalan kérdő tekintettel fordult a társához. A démon közelebb hajolt a kommunikátorhoz, és a lányéval tökéletesen megegyező hangon megszólalt. Nem, a négyes hangár vagy, felejtsd el a dolgot. Vesem, jutsz oda nélkülem. Nehogy azt hidd! A hajóra is felkerültem, nem? Pár másodperces zavart csend, után Wilkins bosszús mormogásra töltötte be a kajütöt. Francba! Rendben, de készülj valami ínyenséggel. Ne aggódj! Úgy érzed majd magad, mintha csillagok között lebegnél, Sivi! Erről kezeskedem! A fedélzett mester elégedett röffenéssel kilépett a vonalból. döbbentem merett a társára. Ezt... hogy csináltad? Hangmodulátorod is van? Az zenél felsóhajtott. Már megint az átkozott emberi, technikai vívmányok. Nincs rá szükségem, mint ahogy rád sem. Legalábbis ezen a randin nem. Maradj a kabinban. Nézz valami filmet, vagy aludj addig. Kelt fel a férfi. Tudom, ne kérdezzelek igaz? Örülök, hogy ilyen jól sikerült megegyeznünk az alapszabályokban. Hamarosan jövök, mosolyodott el a férfi. A falba sülyeztett szekrényhez lépett, találomra kivette Jeremy egyik felsőjét, Lecserélte a harmadosztályon igencsak feltűnőnek számító zakóját, majd nélkül faképnél hagyta nágyját. A démon komótos léptekkel ballagott végig a folyosón. Nem érdekelték különösebben a mellette elhaladó idősebb házaspár pár furcsálló pillantásai. Hetek alatt legalább látásból megismerik egymást az utasok, és ő kilógott a sorból. Igaz, mindig akadt egy-két magának való alak, aki jóformán az orrát sem dugta ki a kajütjéből. Jóka volt rá, hogy a négyes hangárnál találkozzon a fedélzetmesterrel, mesterrel. Amint azt Wilkins is kis hián elkotyogta, egy korábbi, váratlan ionvihar éppen a pajzs frissítési ciklusában kapta el azt a részleget. Habár a hangárt és a közvetlen környékét sikeresen evakuálták, de számos rendszer, mint például a biztonsági kamerák és a belső interkom is használhatatlanná vált. A meghibásodások jó részét legközelebb csak a Kál-Nor körül keringő szervíz űrállomásokon lehetett kivitelezni, így a kapitány addig inkább lezáradta az érintett szektorokat. A hangár maga amúgy is csupán olyan víztartalékként üzemelt, az esetleges komolyabb segítséget kérő kisebb űrhajók, űrsiklók fogadására tartották fent. A csillaghajó e részén nyoma sem volt a nyüzsgésnek csupán két barna overallos fedélzeti munkással találkozott, majd kicsivel később egy szerelő táskát cipelő technikussal. A démonlét előnyei közé tartozott, hogy már messziről képes volt érzékelni az emberi lélek rezdüléseit. Mint sötét éjszakában a közeledő jármű fényszórói úgy ragyogtak, azanél számára a földi halandók. Ennek a tulajdonságnak köszönhetően időben belépett egy-egy oldalajtón, megvárva, hogy a férfiak elhaladjanak. Elérte a zárolt zónát, és intésére a szektort lezáró vörös holoszalagfénye kialudt. Kényelmes tempóban végigjárta a hangár környékén kialakított kisebb raktárhelyiségeket, és azon törte a fejét, miként veszeljtse el A fedélzetmester túl sokat tudott, így egyértelművé vált, hogy nem maradhat életben. Meg egyébként is, mi az, hogy az a dagat, perverz, nágyáról fantáziágat? Már ez elegendő ok arra, hogy kinyifancsam. A démon megtorpant. Mi a fene? Ilyen nagy hatással lett volna rám ez a kis liba, Tűnődött el, majd gyorsan elhesegette a gondolatot. Első számú alapszabály, soha ne kerülj szorosabb kapcsolatba a lendő áldozatoddal, mint amennyire szükséges. Egy vaskos, fém tartó oszlop fedezékében várakozott. Wilkins nagyon vágyhatott a lányra, mert majd fél órával hamarabb érkezett a találkára. Itt vagy valahol, kis csibém, szólalt meg, miközben a szemét meregetve forgolódott. Azaniel méla undorral figyelte a hangárban tébláboló pohos fickót. Tökéletest se megeleszel a többieknek a pokolban. Vigyorodott el, majd nagy lendülettel kilépett a rejtek helyéről. Bocs haver, de nagyja nem ért rá, engem küldött maga helyet. Mi a franc? Hökkent meg a fedélzetmester. Maga? Maga nem jöhet be ide ez lezárt terület? Hagyjuk a dumát, van jobb dolgom is. Kapott elő egy alig tenyérnyi ellapot a démon. Nem tudom, mi folyik itt, de menjen innen, különben hívom a biztonságjakat, lépett hátra Wilkins. A démon komor mosolya nyugtázta a férfi hangjában bujkáló ijegységet. Persze, semmi gond, de előbb írd le szépen, amit mondok, nyújtotta át az optikai lapot a falnak hátráló fickónak. Azt mondtam, kezdett bele ismét Wilkins, ám a szavai rémült üvöltésbe fulladtak. Nem csoda, hiszen én már nem James fogalt előtte, hanem egy füstből, ködből gyúrt, emberszerű, mégis pokoli figura. Én pedig azt mondtam, írj! Dördölt fel az zeniel mély, síron túli hangja. A fedélzetmester mester hatalmasra tágult szemmel, remegő kézzel nyúlt a kristálylapért. M Mit írjak? Makokta. Egy helyre kis búcsú levelet! Rőgött fel a démon. A nevetése mennydörgésként gördült végig a kihalt folyosón. Wilkins megpördült, el akart rohanni, de kettőt sem léphetett, az izzó fekete szemű árnyalak már előtte tornyosult. – Még el sem kezdődött a parti, te meg már távoznál! – Ennyi! – Írj! – bömbölt rá az ájúdozó férfira. Wilkins remegő ujjai alig engedelmeskedtek, de valahogy sikerült neki leírnia a szavakat. – maga Mit akar tőlem? – Kérem, ne bántson! Ugyan, ugyan! Ez nem személyes dolog. Ez csak üzlet. Vagyis? Suhant kicsit távolabb a démon. Egy kicsit az. Nem szeretem, ha valaki a partneremről fantáziálgat. Soha, soha többé nem teszem. Rogyott érde a fedélzetmester. Raktárban is csak... De hiszen ő kezdte. Ő akarta csapott át védekezésbe a nagyhasú fickó. Egy frászt akarta, csattant fel azaniel, te kényszerítetted rá, de van egy rossz hírem, haver. Soha még csak meg sem érintetted nagyját. A lány egy tudatmódosító készülékkel elhitette veled, hogy együtt voltatok, érted? Ennyit még elárulhatok a halálod előtt. Viszlát a pokolban! Várjon! Én? A férfi nem tudta befejezni a mondatot. A hangárajtó nyitását jelző a felvisított, és sárga figyelmeztető fények villantak a csarnokban. A jókora ajtó motorjai felzúgtak, és az űrhajó külső burkolatát képező vastag burkolatrész fémes kattanással megmozdult. A világűr mohó vákuma hangos sziszegéssel, süvítéssel szívta ki az éltető levegőt. A fedélzetmester felordított, és egy szempillantás alatt eltűnt a hangárból. Pár a szerszám és egy gazdátlan kezeslábas suhant a férfi után. Az Aniel elégedetten felmordult, ám a felhangzó rémült sikoljra összerezzent, majd döbbenten nézett körül. Nágyját pillantotta meg, amint a csarnok szerelő aknájának korlátjába kapaszkodva küzd a rettenetes szívóerővel. Mi a büdös francot keres itt? Hogyan került ide? Nem megmondtam neki, hogy a maradjon a kabinban! Villant fel benne a dühös gondolat, de már siklott is a bajba jutott társa felé. A hangár külső ajtaja záródni kezdett, de nem elég gyorsan. A démon karmos újai már csak a levegőbe markoltak. Nádja képtelen volt tovább tartani magát, és halálra vált sikójjal pörögve repült a túl lassan csukódó böhöm zsilip kapu felé. Azániel ietten vetette magát a sebesen távolodó test után, de ezúttal elkésett. Meghökkenve érezte, mintha ismeretlen erő ólommal öntötte volna tele a végtagjait. A lány neki vágódott egy lerögzített álványnak. Azania rémülten hallotta az erroppanó csontok hangját, és látta, mint az elernyedő test egyenesen a kapu és a padló közötti egyre csökkenő rés felé száll. Ami démoni ereje csak maradt, egyetlen ugrásba sűrítette, és az utolsó pillanatban sikerült megragadni a nágya csuklóját. A zsilip döngve a helyére csúszott, a levegő felmorajlottak, és teljes kapacitással igyekeztek pótolni a kiszökött levegőt, nyomást. Az még talán soha nem tért vissza olyan gyorsan emberi alakjába, mint akkor. A még mindig oxigénhiányos levegőtől zihálva letérdelt a padlón a viaszfehér lány mellé. a jég hidegen, mozdulatlanul hevert, nem lélegzett. A démon dermedten bámulta a halott lányt. A törött csontokat még csak helyre tudta volna hozni, és a szívet, tüdőt is képes újraindítani, de a lány lelke már nem térne vissza a testbe. A fiatal nő hirtelen megremegett, majd szaggatott hatalmas levegőt véve köhögő roham tört rá. Sötét szeme bágyattan felnyílt, majd rémülten elkerekedett, amikor tekintete a fölé hajló férfi arcára tévedt törött bordák ide vagy oda, meglepő erővel lökte el magától azaniel majd alkarjára támaszkodva ilyetten igyekezett elhúzódni tőle. Magasságos! Te? Te megölted azt az embert? A férfi döbbenten rázta a fejét, és értetlenségében megszólalni sem tudott. A lány halott volt. Érezte. Tudta. Hosszú másodpercekbe telt, mire a sötét énje magához tért a dermedségből. Mit vártál egy démontól? Talán adtam volna neki egy csokor virágot és bombont. Túl sokat tudott, sok problémát okozhatott volna. Most maradj nyugton egy kicsit, gyorsan rendbe rakom a törött csontjaidat. Hozzám, ne nyúlj, gyilkos! Rugott nagyja a férfi felé, majd fájdalmasan felkiáltott, sziszegve az oldalához kapott. Rendben, majd a gyengélkedőn a medigép helyre pofoz. De most el kell tűnnünk innen. A hangárnyitás elsődleges prioritású esemény, hat különböző szenzor is jelentette már a hídnak. Pattant fel az enyel, csak kezét nyújtotta, hogy felsegítse a lányt. Nádja habozva fogadta el a segítséget, ám amint sikerült aprálnia, kis híján összesuklott. A bokám... azt hiszem, eltörött. A démon magában bosszankodva, de szó nélkül ölbekapta a tiltakozó fiatal nőt, majd sebes iramban elhagyta vele a hangárt. Engedj el! Hagyj itt, hallod? torzult fájdalmas fintorba Nagyja arca. Túl sok időt, pénzt és energiát öltem beléd, hogy veszni hagyjalak. Mordult rá a lányra. Alig hagyták el a lezárt részleget, futólábak dobogása verte fel a folyosó viszonylagos csendjét. A démon karjában nágyjával fürgén belépett egy oldalajtón, és a tartalék alkatrészekkel teli dobozok között megvárta, amíg a biztonsági őrök és pár technikus elrohan előttük a négyes hangár felé. A személyzet tagjai még jóformán el sem tűntek a kanyarban, az már ugrott is ki, és sietős léptekkel a legközelebbi gyengélkedő felé vette az irányt. Időnként lepillantott az ajkát beharapva komoran hallgató lányra, és képtelen volt napirendre térni a dolog felett, hogy nagyja életben van.